بسم الله الرحمن الرحیم الثانی ما جو علی الوقت ما یار اللہ هو سبب اللی وجوبہی و هو الوقت الصوم علا ترہ انہو خد ربی ہی و اضیف علی مخ کے یو کسم دا موقت بیان شب پاگے کے دو وقت درے حیثیتوں درہم کسم د وقت بیانی کی پدے کم دا وقت درے حیثیتوں نے دی خد وحیث دے ذکر کئی اور یو حیث مخ کے ذکر دے نو آغا نے ذکر کئی یا وحیس کی فرق راغ الت وقت ظرف دلتا گیمایا الت کی د عدد پر شرط او دوجوب وجوب د پر سبب دلتا کیم د وجوب د پر د عدد پر شرط ته خو الت کی د عدد د پر سو ظرف او دلتا ور لکه س شی ماایا نو او مادیت یا کیفیت کی هغه پر کراغ نو الت کیمو سبب وجود لپاره او شرطو د ادار لپاره دلته کوم سبب د وجود لپاره شرط د ادار لپاره الف قدمو البالطر زر دلته کوم داله لپاره معیار یو خبره کې پرقرار پس ساهي ادریم موقت مامور به ما ا کې سمنه جاهر الوقت معیار له چ وخت بايده لپاره معیار د معیار په مطلب بنتا څو یې مو ادا مامور به وګ دي کې نو وخت مو وګ دي کې لپاره چې وګ دي کې نو او دروجه دي مطلب د یو وخت دروجه لا پاتي سیوا شي کنه وختو مثلا لا کنه سیوا کنه مثلا هدانه چې ګور سره نبلینګ نیسل شي مثلا اوړي کې هو ور سره نبلینګ نیسل یي چې کی بسره ته پرځیر شي اوړي کې اسانه ده یو سره ته کې نبلیزه شي وختو سره شي شي نن ما مور بیو دي کنه وختو مصرف چې ما مور بی لاندي کې ندې وايي ماعار ولحوچ ماعار د ماموربهې د لپاره او سببًا لعجبه او سبب د لپاره د شې د معمور د ماموربهې ومو ولقت صم اداوکت صم دي نو خبره کیدای تاسو شرط للاداء کې پاتې شئ ماعاریت چې پرته سببيات ما او شرط للاداء سره دغه شرط ځای پر د اداو لپاره دا غیر پر مثال پیش کې وه او هو وقت صم د دې پر مثال دله مې ذکر غړو مې دوه معياريت اره ما ذکر کې الا طرحه اتنور انه بدر به چې د ورځې اندازه دوا کثره کول شي الک الوقت برابر شي د ورځې جماعت وقت لا پاتې د ورځې نماته به په دغه غاره یو چې وقت برابر شي د ورځې به ماته او چې وقت لالي کې د ورځې به نماته اې څنګه وقت شروع کېږي د ورځې څنګه شروع کېږي چې وقت ماقام کې ختميږي د ورځې سره روزوی د ټایم څخه سر انسان سار مقراته سلاونه سره دنیا ته سر نوالي تر مخه سر نده شروع په مخه باندې تر وېت نه وره نه بودره به چې مامور به روز چې دا د اندازې کول شي په سره د یو وخت دا علامه داسه ده سببیت علامه بیانې او ازیف الیه او تنګورای چې اضافه د دیروجی کول شي الیه دی وکتہ اضافه د علامه سببیت ده له کومه څو شه څو مش شه او د دې له رمضان نو وکړه رمضان ته اغه ته اضافه ته نسبت کولیش غل نو دره اضافه چې د اللهم د سببیت چې رمضان د میاشت رمضان د وخت د چره پر سبب د رمضان د ورځې لپاره سبب د اغه سبب, در در سبب, در عجید در عجید در سبب نو اضافه د صوم هغه شهر تا وخت تا صوم شهر صوم رمضان د علامه دي دا سبب دې د لپاره د اوجو شرم ځان بیا شایسته نه پتاه نه برابر اوجی راشه تکصلات العصر معنی کی عصر عصر وقت العصر نه اوما دا صلات العصر د صلات اضافه شته عصره دا सर्वात قدمه چې د موزه پر سوال دغه الظهر نه اضافه حال دا علامه د سببیت ته نظر ته دې سم اضافه کول نشي شهر ته شهر او دامیا شهر دې مشته دا وقت دا سبب دا پارا د اجوب دروجی دا اجوب او, او اضافت کو لشید سون الیه دی وقت تا دی میاشت میاشت تا نسبت د وقت تا نسبت شو او دا دین ارسلو دیس خبر زکر کئی نوک شایتا چکلہ حیثیات محروم شنیس پر دی احکامات مرتب کئی و من حکمه اللہ یکا غیره مشروعان فیه فی اصابه بمطلق الاسم وما الخطا فی الوسر اللہ فی المسافرین وارید نه چکه لاس وی یو کتر سره نشتا نه به دغه تو کې نه و نه مطلق کی دروجه ته وای بس 90 تو سوندام کپی ده اته سوند د په مرشي کې دروجي ساب شروع کیاته وای 90 تو سوم دروجي دانا جیو نیانت میو کو دروجي میو کو د پرزي میو کو او د سبانه میو کو شه بالکل لاو سکه جنس متعین نیت مدا ترجیح ویژه اوه او بیا نو عام متعین کی د دې میشتي دروځي بیا شخص متعین کی د سبانه او جی نو بالکل بس صرف جنس متعین په دروځي نیت میں خدا کړی خبرمزه انترال د دې مثال دسی شلکه مثلا دا کمره دا د بند نه یا د کور د بند پکی صرف یو کس نو کته هغه تاواز په انسان سره کې کومه پیارuje سره کومه پیژیت نه اواز سره اگر او زیغه سوچ نه گیته و جینسان چې یو چې بیرګوري بل انسان هر کس نشته کنه تاسو ته یین ده یا رجلو ګیږي چې په ګوچه فزه نه خزه پګښتونه نه ده کومره کنه شخصیت او نو پر از د رمضان د رجو کې د کيو ورځې لې کېږي کله ورځي چې تا وي نه ته سم بس هغه متعينه اود د دې په مقابله د مثال کې د مکابل پرلښه مکابل چې کومه تیره شونه کوي چې که وکړه مصطہی وخت کې مصطہی معمول کوي شې د مستین بل هم کولی شي سنت هم کولی شي صحیح شګه نظر موږ کولی شي نو ال تکې مثال داسې چې دا کوي کوه چې مثلا مثلا او خزی دی نتبا دام متعین که چی ایسارو صحیح شو یا سالو کی مسل تو مسلان تالیبان دی غیره تالیبان دی نتبا تا ایسارو چی تاسو طلب دا علم که او بیر پا تالیبانو کی مختلف نمونوالنی استازر دو طالبان مقصود دی نتبا دا اغی شخصیت هم سکے متعین که را غیمی سالتا شیه کور که گرن کسان شو بیا گرن انوار واری شو شخصیت التا بتا جنس و متعین کے مثلا سڑیل بیابا نوع و کے پلان کی پنوالا بیابا شخصیت و متعین کے پلان کی نموالا فائن کمتعین التا کی تو وقت کے دن نور مزاحماتون والتا مووے جنس پا متعین کو نوع و کو شخص مما متعین پرز موزدن ماس پہین ادا کو مویدہ سے بوائی او دل تا کی اور سرا بل اروجین اشتا سے بنا بس ستو سے منو کم اروجین دا بلغه کی کې درې شي ها جی تاسو ما ورکته وایي زيب کې نشته چې بل وځر راشي چې تاسو راځي چې موږ کوم راځم راځي من دا حكم هي ته حكم د دې نو عنا دا خبر ده الله يفك غيرهما مشهورن چباکین مشروع نه دا باقی نه دا غیره غیر علاوه تک فرض روجه سره مشروعا جایز پی په کواکټ یو پیسې ب پس دا سره بر دروستګی ترسی بهمو پیسې بده تسویب به کولی شي د تر وجبه شي بمطلق الاسم چې له مطلق اسم دروږي او کې چې بس روجه ني سره ومان خفاف الوسب او سره دا خطا نه قوس خطا مطلب دل تیار خطا دل زد د ثواب ده خطان خطا لید ثواب چه د خطا نه مراد ومنته <تصفح> خطا شو وینبل روجیسه نو ثواب ته ون رسیدو ثواب د ثواب زید د ثواب د ور ازي خطا چې پزيد د ثواب کرا شي نو عامد تم ولکيږي صحیح شي کنه چې کله د ثواب مقابل کې خطا راشي نو دا خطا عامد تم ولکيږي که په خطا سره خطا شه او که په کسر سره خطا شوي نو خطا چې دا مقابل له ثواب راشي نو ثواب په مقابله کې د خطا دوه معنی کی خطا به معنی خطا خطا به معنی کس دم ځان څه کول خطا نو مطلب د خبردارشه عمل خطا کړو د کس ته و چې نبل روزه پکې نه سندرمضان راځي دی نو د نبل روزه پکې او کله خطا شوي فرض روزه نه سم دخلنه سوته نه پل بس نه پل نو ورخلنه نه پلوته کې نو پدی دو ډول صورتونو کې دا فرض دروځي نه ګرځي کله که دانې خطا شو ځکه okay. خطا تاسو ما زيد تصاعد نه خطا دواره شامل نه خطا خطا پم شامل دا عام تم عام تم شامل نه نو فيصاب مع الخطا دې بدرستګۍ ترسي سې شپېصاب د دې تسویب په کول شي او دستګۍ ته برسول شي د دروجه په درستګر ځول شي مال خطا په واسب کې خطا شي په واسب کې او کو قصدن خطا شي الا للمسافر الا فل مسافر مسافر مختضر دا جب ان مين بي مشروعان دا ان مين مطلب دا عبارت غير متوجه غير بقي مشروع الا للمسافر مگر حق مسافر کی دا عبارت کی غیر مشروع ہے کہ مشروع نہ ورتص بیان دغه پی واجبن اخرا عند حنبل دا مسافر حق دا اختلاف ندی و جنہ غیر پکی مشروع نه ده کې دغه نه د صورت استثنا ته د مسافر په حق کې پکی مشروع نور रोजी پکی ده باقي قضانه سرشي نه پنځ سرشي او کنه شي نه سله هغه کې اختلاف ده امام سب یو مسلک ده صاحب عمل مسلک ده مومن الحكم الا يتغيره الا في المسافر مسافر د هغه ناروا کو ځکه اې کې اختلاف ده ندی امام سب مسلک او بالکل امام سے پنیز باندی دبل ہو جی نیت پکی دیا کولیش اگر ہم زہن ترہ لگا امام سے دلیل دارے چہر کلا دن اخدہ پک پرسا کلکو آیات پہ صحیح شکنی چکم مسافر دے آلا سپر انکون دمرد آلا سپر انتحد دتو من نیم انو خر دکنی آیات کرا چې خدای پاک د نه د کفره ثابیت کړي رمضان د په حق پہشان ده شعبان شوه کې د رمضان میاشته او د رمضان په میاش کې د نه امام سبوی سببیت ختم کړه رمضان د په حق رمضان نه که چې شکر رمضان د رمضان دروجب دي څنګه نو چې د نه قرظیت ثابیت کړي رمضان ګوه کې د په حق داسې شلکه شابان او شعبان کې نه په لونی سره شی او قضا روجي به سره شی سره کوږي نو کوم مسافر ته کې واجب اخر د باندې کفاره یا په گزار او جوړه ادا کړي نه کول <سؤال> او کو نه شیوله نه امام سبه واجب آخر پکې ادا کول شي نبل مبارک مسله ځان لره ښه کو امام سبه ک دو واجب اخر نیت پکې دی کوي د کول شي زکه چې پرسته ساکت دی رمضان د حق کې داسې شلکه شابان شعبان کې نور واجب نیسل شي دا کفر او چې پکې نیسي کبل گزار او شي نو د مطلب دا دی سر کې او در قصد انیت بدلن او نو اثر او نکاو او مسافر کنیت بدلن قصدن سفر کے رئے نو در دنیت اثر کئی او دے با آغت رکتزی کمچے دنیت کردے در عمزان نبنے دے او رمزان نبنے دے او رمزان نبنے دے ایلا المسافر آئیر مشروع آدے خو پحق نمسافر کی ینوی واجبا آخران دے در بل واجب نیت کوئی شیع ایندہ بی حنیب اپنے دے چا مسافر چیدے دا پشان د دے دا د نسلے دو پا حق کے میاش او و برکرار خبر افضل ہم ترالے میں خوچی خرک دو خدایتا کو ترسخت ورکو اور دو رخصت قبولنے کو میاش بیام برکرار رہا د دے چی روجی نیسی نوکہ دے پاکی دنور و نیت کی دنور و نیت پاکی نیشی کوئلے دا درو جاو بیاد چانا گرزی در رمزان اغیوی بل دې جواز برابر برابري سوا سوا دي کومكين دي صحیح شو نو دې بيچه لو سات نه قبل نه دي پشان دي کومكين دي څنګه کومكين پکې بل وجه نشي کله دا کرانګه مسافر پکې بل وجه نشي يا اشکایمدا خداره خطر خطر خطر سره کومله کله همد يا اشکایمدا چې څنګ په حد موکيم کې يا اشکایمدا اړه وجه نشي نشي لهدا کبير پکې د بل وجه نیت کین بل وجه خلاف ثابت صاحبانو را اوز دا خود مسافر د واجب آخر خبر آوا اغیر کی اختلاف ہو دا امام سے پنیز بانی جدا مصلاح اوز دا اغیر جدا اوز مسافر دا نفل روجی بارکی که نفل نسی ندیک دا امام سے دو روایات دی <سطور> <سطور> نفل او نفل او کنیت نفل او مسافر مساقر ففیه روایتان ندیک دو روایات دی دا امام سے یہ روایت دا امام سے اغیر دا ابن سمع روایت تے چھئے امام سے ابن ادھا خبر چنه پلبکی نسی بلکې دا به پرز دروځيږي خبر هم ځان ترا لگا او دا کل اسحنه امام صدا کل اسحنه چې د ور هر کله قبول نکوه خبر هم ځان ترا لگا نو چې د ور وسط قبول نکوه د امام صاحب پنځ باندي باندې باندې تلل صحیح دا به د فرض د وخت اوز دو تا اللہ رخصت ورکلو دے ایمان سب دلیل دا دے دے دا پارا چه دے دا مسالح و بدنیو خیال اساتی ینی سفر دی او پا سفر کے مشکلات وی نو خراب او اسکاب پکاری آرام پکاری ایسے سلو پتکلیب کیوی سفر وی نو دو تا رخصت ورکلو دا مسالح و بدنیو دا پارا اپر امجا ہلترا لگا نو او اغه قبل نکول نکو د قبل نکو نه چې اغه قبل نکو د دې نسبت مصلحت چې عام مصلحت دي نه فعلې بس چې اغه رد کړو ندام لته اجازه نشته مطلب دا دی ددو د دې په وجه هیڅ نشته چې اغه رخصت قبل نکو نداده اغه نه کوم رخصت ته د خپل د رخصت نه بل ډور زوري نه دي سواب سوي حاصلو دي لهذا اغه رخصت ته نشته بس اغه رخصت ته خدمشور او د دې د ورځې جګر د نسبنه کوي فرض نه چې مضبوط رخصت د کوم مسالې د پرو مضبوط مصلحت اغه اغه قبول نکوه لهذا د دې بلد د تجارت دشته د ورځې ورچانه کوي فرض نه کوي د امام سبسي روایت ته او د روایت د امام ابن الحسن څخه روایت ته دا چې هر کله د مسله دا چې خدای په بلد نه پرز او رمضان د حق په شان شو شعبان اپ شعبان کې کدی نه تلي سینې نه پر روزي سه لې شګني شي نه شي شعبان کې نه پر روزي کې لہذا کدی پکې نه تلي سینې چې د واجبو بار کې مونږو امام صاحب دلته کې نه پلو کې مدکه مسلګته کنه پر روزي تني سي نه سه لې شي دا په حد ده کله سره پښان دف شعبان له اوبانځه انتره لگا لہذا نه پکې دې سره ادا کولې دا چې کله دې نیت وکي دې نیت د نقل وکي نیت نه نقل او کې نو دا, ده ده ده دا نو ده ده که اختلاف ته چې لنته لږ صحیح نشي اصح کله دې چې د پرځنه وګورې د امام څخه کوله ا دی موږ کله دې د امام نو بیا دې په کومه سره دغه بیا د فرض نګرځي دا خو صورت کې چې د داوته درجه پته سری د نیت سره نکو تر پک ورواړو نو بیا د دې کې د امام شه دوکول ری سي کو دا د چې فرض تر راځي نو چې کړه د زنت نیت اونه لګنو بیا هو بالکل بلل نه چا نه کړم د فرض لا نو بیا وی ولو نو ان نطلعكم مسافر د نفل نیت کې پتی روایتان د کې امام سي دروه عادت دی و اما المریض الصحيح اننا انه يكوسم وان الفرز بكل حال لان رخصته متعلق بحقيقه العجز دی مساله باندې ځن پوهه د مریض مسافر باندې خبره تیر شو اوس دا دی چې مریض دی او مریض روجه کو نسله مریض طالب په آیا مریض او د مریض باندې تفصیل کې مریض پہان مسافر ہو ندی د یادوارو کې طرحته د مریض لپاره کې متن مسله تک ذکر داغه په نظام په چې مریض روزه 19 صحیح شګنه نو دا روزه په دغه په هر حال کې کده پکنیت واجب کړی دي او کړه کاره کړی دي کده نقل کړی دي د بذر رمضان نه ګرځي خبر رمضان طرحلګن دک مسله شو ارغه دلیل <سؤال> په خلاصه ما نمیزان پوه کله وخت تعمق وکشته خو دلیل ظاهر دا ک مطلب دی چې دا د رخصت متعلق او د عاجز سره جوهر بل درو جو نه څاله کېد چې د عاجز نه نه چې عاجز نه دی نو د ته رخصت نشته او چې رخصت وته نشته دروجه د پر خودو د نسلو حکم د بنین چې نشي نه چا نه به ګرځي مون خو چې الله یب کاروهم مشروع پی بیا او قبول مشروع نه کم تر تنظیم وجب بلکی که خطا سرم په دې مرز کې د دوه بیل نو کم ترتبته وسی فرض ترتبته کوي هرکه په قصره بلونی شنه کم ترتبته دي ځکه د اوه و مل مریض فسعيه عند انه هو يسمو الفرز بكل حال صحیح کنه فید حکم قصير او طوی فید حکم صحیح نبی بالکل چې کله درو جټینګ ګول شنه د حکم د صحی د کده په کې د بنیت کې رم کې په سره د بنیت کو نو عمران نگر جی او که کسره د بل <سؤال> روج نه ته کنه عمران غان نه ګرزي او دلیل دا ته اصل کې دته رخصت حقیقتا د عجز لري حقیقتا عاجزي فلته رخصت ته چي دونی سره نه پتاولږي حقیقتا کې دا عجز نه نشته د رخصت ته پاره چي کوم شرط اوغه شرط پوت شي عجز صحیح جو لهذا دمه حقشه صحیح حکومت په بل روج نه شي نسلي دمه په کې بل لأن المريض يهرك مريض ده فسحيه و نسيكو لعندنا زمن پرزداد انه هو يكاوس و مووده درو جگرجه عن الفرض ده فرض ده رمضان روجنه بكل پار حال فار حال کی کنه واجب اخر کو کنه پلوکو لان رخصته ذکر رخصت ده متعلق ته متعلقه المتعلق ده حقیقت عاجز عجز, عجز, عجز, عجز حقیقیه سره چی حقیقتا ده عاجز وی نو فیزهر فظاهری سره چی دروجه اون سلا طوات الشرط الرخصت پود کیدل ده شرط درو صد چې ده اوس مدې د صحیده درست نه چې کله صحیده نو, نو فیل حقو صح. ده بمول حق کول شي په حکم درجه کې به صحیده تزر صحي سره نو په کله حاله باندې درو جده پاز نگر چې د اصل نیته نه زې کوي کفه یې راکی په کاسته کوي او کوم خطا یې وایي ته د په حق کې سره دکړه د خوده ترپه متعینه ده کایوږه نو له حال د خوده تعیین دې بدلو له نشي ابل دکنه ګرځي کې دې شل زره بدلی دا, دا, دا, دا خبره ختم شعبه امن المسافر ده بانه وست دي ما که اشکال راجی چه لگه خبر خود تابع نخو اشکال راجی جتاوی در دو عجز جدر و جونی سلی در دو عجزو نشتا نا ده صحیص رم الحق شده نا شی مسافر رو جونی سلی نمپتخولاگی جدو سفر بیتا جی سب دو جن شرط رسخات آغا عجز نشتا کن دو عجز در در در دروجی در پارا چی کم شرط د رخصت د پر پته کوله کې نه چې اشر د رخصت مشکلت و و情قyrه سفر و情قyrه و غیره ګوهه کې طارق دې ته مشکلت او تکلیف نشته روجنې سينو د دوه جارو جد بالکل پشان د صحیح ایشقالداري کله پګیدواج به هر نه کې نه صحیح د فرض نه کیږي اگر هم نه دره او کله پګیدنه پلکینیا پلنی نه صحیح د فرض نه زکات د دوه جینې سل شرطه چې د دوه اگر چې کوم د رخصت کم شرط ته غو پورت دی یعنی سفر مشکدته نشته وای اگر چې ظاهر کشته خپل ته او فنسلو سره حقیقت ته ظاهر شوه چې نه مشکل شته او سفر کوي ګوې چې سفر نشته د دین مخ کې ځان د جواب په حقیقت باندې پوهه کې دتوره مقدمه ایا خبر باندې نویو جواب باندې پترس پوښي کنه کټور مقدمه ځان پوهه کې د شریعت دا قانون دغه تمهید د جواب لپاره ځان پوهه کوي شریعت اصل کې حقه حقيقي سبب باندې حکم لګې ه چې هر کله د حکم د لپاره حقیقی سبب اغه پټ وي اته نه لګې نبيو یو ظاهيري شی د هغه مقام کې پای باندې حکم بیا څه کې دی اړه کوي ځکه د اصلي سبب پتا نه لګې لیکن مثلا یو مثال بادی پر روال و دو دست ده باقیدو ده پارا اغدا ده چه خروج من السبیلینو شی اوز خوک یه جا تا پتلگی چه زوان خروج من السبیلین شی بده یکو خروج من السبیلینو نایشی او یو محتن سبب ده خوب کسالی پتا نللی بس شریت ده خوب ده اغیقا ام مکامو گردرزا که پا خوب سر اسکرخواد مفاصل و رازی او مفاصل و اندامونه سش چې بیا خروج بنه سبیلین راضی لهذا ده اغه تیول لار ده خروج بنه سبیلین ده دا ایولار دادا دا اغه ده پر سبب و سبب د کوایږي سبب وز. خوب سر استرخاد مفاصل لذی استرخاد مفاصل سره خروج بنه سبیلین راضی او چونګه هغه په تهو کې سړی په پته لایو وسره نظر سره به جمعو دشته اعلان کې خوب کې بلاله او تیر دوسته مخ کنه خبرانځه اندرا لکنه ابد چې سړی له دوی حاڅه په نظر ناراضی وی. سويش حوا اچ بیا له دینوبیا څخه نه کار نه شي. دا هم کار وو د کی یو قصې بس د نام د رای کایم مکان. خو خوب در باندې دا سره چې هغه سر استراحت مپاسلو راځي، دا استناد شیطانۍ کریا مخک دی له سره ټیکنیکري چې هغه نړۍ تو ورځيږي، په بس د خوب چلو کنه ګویا چې بس استراحت مپاسلو شو، د ظاهري سبب د غابتنی سبب څخه مکان شو. سحو شریعت ته دی لګو هله کیوخه سبب داس لاشه نو می سلام پر دا ګرم می سلام دې کې شریعت کې ظاهر تک شي به د نشي کته لکه مثلا نایدت تاسو ګرنه نایدت په دې طرف دی چې څو شي استغفر رحیمو شي نسب ګډ ورنشي اوس وی او باندې مثالین ني کو هغه خپته نه حقیقت په دې طرف ته پکارو چې او چې کله ما شوم نه نایدت نه پکارو خوځ دغه پشنه لګې سيوا دا یو پتا نه شریعت د هغه لپاره ټیم وګرځا دا هغه سره ټیم په خله تیرې کما شوې عم به داغه نصب محقق شي دا محفوظ وي بل تر ترachi ا کني هم دا ټیم په تیرې سبب لکه څنګه چې د خوب په صورت کې باید ټیم کې استراحت مفاصل وی نه هم تا ودا سکے بس ټیم کې اساس راځي او د 10 شسترخال مفاصلو کې باید ټیم کې بچي عم جنایت د تیر سبب کایمقام کولو ظاهر سبب ته تمالو یی د سطر حکم اسانی کبه دی ته چې اګه به غیر لږ لږ کوتی وای د وی لږ مسالې عبارت صحیح جو ظاهر سبب ظاهر چې کوم ظاهر شه دی اغه د سبب مبرر راځي راځدل سفر په صورت کې سفر صورت کې د رخصت اصل سبب مشکک ته چې ته دمر سبب کای چې دریس په او درې ورځې پهدل یا دک په د اوخ مزل دمر سلندکه کوچه کې دobre سفرې نو په دې کې عام طور او دک مشکلت شي سبب د لپاره د رخصت کم کوم رخصت سفر د داگیر لپاره سبب وي چې تبکه روځه مې اسلام اصل مثلا ته سفر باندې یا طایې کې مزدم غړي کا امر درځي درې اصل سبب څه شي مشکلت خو باید تئ با یو د مشکلت اوس په نه لګي او امر مقتند دي باید دن کې یو سړی پځاس کې بزی نه غته به کومه مشکلت نه ابا دې ټیم کې باکایي په خوره تبزی خو ابا په موټر سایکل جین هغه ته بل وی تکي نظر امریکې ته دې هغه مشکلت نشته هالي په خوره دې ته مشکلت ورک مشکلت مشکلت شته دی او ته امر مؤتمن دې بعد دې ټیم کې اسکو اس پته نه لګي بعضنې کې معلومور مشکلت شته چې ته نشته او پټشه بعض دې ټیم مشقت او اسباب و 10 مختلف کیږي را مختلف کیږي کی په ټیږي کی چاته مشقت شته ورشته یو ته مشقت که شريعت مشقت سبب ورځول ني یو کست مشقت نه مو غو غو راشه دورا کټه وا اور هغه دره لگا بوزا منیش ده شريعت د کپټ شه د پارا ظاهري شکایت مقام ورځه د هه چا په حق یو شاندې بس سفر 72 74 کیلومتر سفر چې تکه اور هغه دره لگا بس مقام ظاهري او اصل سبب مشکک تو دایته مکان شوشه سفر بس سفر که نو پسپر کې تا ته دروځي د پړلو حق حاصل وکړا نو کدا او کوم قاعده چې شریعت باید ټینګې په اسباب او متنوعه کې اسباب ظاهره قائم مقام او ګرځي خو بیا د یت او ساته کله نا کله بعض احکاماتو کې د هغه سبب ممتن ریات او سبب شوي امر ځای کله کله نه ریات لکه مسلطه مسلانه ګوره موږ یو درس خوب چې هغه کې ته دا شی لري که اڼه ته راغور دیږي ندی سره دا موږ سم شخصي یا خبره ته اشاره ولا چې دومره دی خوب سره انتهای د موزه شوي ترخال مفاصل او ډېر خوب موتبر ندی ان ترخال مفاصل شي کوم کار نه کړئ دا غیر رعایت پکې کنه کړې چې پولیساتل او سره اصل جواب کیش کال یو درماډم جواب اشکال دانه چه تاوه چه مریض روجه اونی صلاح ده ده صحیح صراح مولحق شده نو که مساپر روجه اونی صلاح نو دیم ده صحیح صراح گوه اکره سپر داده نیشته بسه سپر داده نیشته خبر همزه امترانه؟ نا از گوه اکر مشاکت داده نیشته اگر زب باطینی سبب بان اشکال داواله باطینی سبب اشدار متعرض اعتراض باطینی تا متوجه مریض روجی سلنه پتا او لګی د چې ده صحیده د دعاجز نشتا نه له حاجه مسافر روجی پتا او لګی د چې ته مشکک نشتا کده ته مشکک د بروجی نه نسنه لہذا ج د رخصت د پر کم شرط اوغه پوت شو مشکک لہذا ک مسافر په د ایمان صدق تفسیر دل رد ک مسافرم د بل نقلت ک او د واجب اخرت ک اگر نه چا نه شرط و رخصت اغا پوت شو رمضان پا حق داده که پشاند رمضان شو رجای در رمضان شو دیو تا جواب پر کئی چه مریض پا صورت کی عیض حقیقی موتا بارده اگردتا اغا دا مریض پا صورت کی دا اغا دا پارا چه شرط در رخصت تای اگرمزان اندرالکنه نو دا اغا دا پار عیض حقیقی ده او چکلت رجو نیسل عیض حقیقی پتاو لگا حقیقی تان دی عاجزو او د مسافر په صورت کې سبب دروږي رخصت رخصت د فار سبب اعجزه ظاهری دي ظاهری سفر سبب او سفر کدی روجی نشي زکارو کدی روجی نشي نو ام سفر شته او کلي نشي کومه سفر نشته نو په ټوله کې روجی سفر ار حالت کې شته کدي عاجز شریعت سبب گرزو ده ده موطاویو اکا مشاکت خبر خطم دا غیتا ما چه دو جو نیسلنه مشاکت نشتاو دیا پرزنگرده اوز مشاکت سبب نیسلنه مشاکت تا پارا اغا قائم مکام گرزده لی زاهری سبب, سبب, سبب سپر زاهری سبب سکر سب ده, ده ده رخصت پرشت سپر ده نو که در اجنیسی نه اون سپر شتا و که در اجنیسی نه اما سپر نو در اجنیسی سبب قائم دیکنه د لهغه دې رخصت سبب قائم دي دلته سبب پاتشي و نه دي هغه ځان دا لګنه لهغه دې رخصت سبب قائم دي دې رخصت حاصل لري نو کده پکې د واجبې اخراجې دي او کده دفتره سوروځي سي هغه ځان راځو په طرق دا عین حقیقي یو نه جديرو جوړول سي عین حقیقي حتی د رخصت د پاره چې کوم سبب هغه کوم شې او دا غرد رخصت لپاره سبب صفاء نوقدرو جه کو نسنه حاصل له کني شي نسله نو هم سفرشتا نو دغه هغه رخصت لپاره سبب برقرار وکړو جنسی په نسي او اگر چې په نسل سفر خدل نو دا هغه زکه او دا د رخصت سفرش ته وکړي نه فرض نه ګرځي په هر سفر لپاره دونه او نو بلتر طریقوږه خپل طاقت د اختیار راکړی تر دې رمضان د پُست مشره د بل رمضان قزا دی وې سی هغه به خدای د پُست کې د رمضان ګمر شه د پُست نه کوي ته دې جو ترسته مکملو شریګه به ونی سی 19 11 نه به هر حال مسافر او دغه رخصت په سبب کې او د مریض د رخصت په اسبابو کې فارق دوار په یو کې وعمل مسافر زکاو دلان دلکو دو شروعن فی الفرق بین المسافر و المریض گوه اکی یو اعتراض راولا دوارو تا متوجهکا وعمل مسافر و حل چه مسافر ده پیستو جب الرخصتا نو ده مستحق درخصت باعجز مقدرن دا عجز مقدره دا وجه نمون جو شیف پرسکل دا عجز دا دا پرا دا شیف وی نو ده دا عجزی فعجز یو مفروض دا عجز دا دا پرا مونگا پرسکل ده لکیان سبب دا واجد دا عجز مقدره دا مستحق دا رسطه دا واجد عجز مقدره صحیح شکنم؟ لکیام مقدر ولی لکیامی سببیه زکر دا اغیی کیام لکیامی سببیه عجز مقدره اغا مشاکت ته اندازم آلئی دا, دا الفاظ دونتا غلط شو واما المساپرو حج مساپر دا باستاوجی بررخصتا دا, دا مستحق دا رخصت ته هو مقدره دا واجد عجز مقدره دا واجد جا سا شده مشاکت او مشاقت قائم ده ولی لکیا می سببی ده اغی سبب قائم ده اغی سبب او سی شیره اغی سی شیره اغی سی سبب اغی سپر ده نو او زاہر دا سفر سبب ده درخصت تپارا نو فلا یظهرو بیانه زاہریگی بی نفس سومن په نفس روجینی سلسل سرا چه مصابر نو روجو ریسی پواد شرط رسخت پواد د شرط رسخت درد رخصت تپاری چکم شرطو اغه نه فوت کی یو ظاهری سبب چې شپته سفر 90 یا کی هغه ښکته آیا دعوه اغه ختم نه اوس دغې لپاره سبب شي چې سفر دې کدیره جری سیم سفر شته کني سیم سفرو سرشت آیا دعوه یا اغه اجل تقديري قائم دې اوس موجود دی ولې داغې سبب قائم دې چې سفر شته او چې سفر ختم شو کبي دې په کني شم مو عايزه اوس دې ته اجازه نشته چې نه او هم تحضره؟ نوغا تاكديري سبب جدا ستارسو دا اغيه علامه جدا او دا اغيه سبب جدا نوغاك شهه تاستوجي برلخصاده ده مستحق غروس خطه بي عيجي مقدره نوغا جي داعيجي مقدره مقدره تغوله که ده لك تحروجه و نيسي لحما مشاكه خو خاطم شه لانه او مشاكه دوله و هنه نه ده که لکیام سبابه زکه کایم مکان دغه سبب ګرځیدل دمشکل دبرچنم سبب دغه ځای کایم مکان نو هو سفر او ها سفر دینه په لای زرو بیا نه ظاهری کی تنفس روجی د مسافر سره قوت شرط او صد قوت شرط او رخصته اغان د پوت کیږي اغان پوت کیږي زکه سفر شتا نو لحاظ اسشت شتا نو په لای یو ته نه باطلی د مسافر مچکل د شتا نو د فوی تعف يتعدى حين اذن بطريق التنبيه الى حاجه الى حاجته الدينيه لك دا اوسم دک خبره چکه لد دنیاوی و خص خاص لچې د خپل بدلت ترکیو کی, کی اوغوس کی او بس او سکالپ ادا د یی من پاتنه کله په وخت د ورځې نه او باسي پر زیر او جلسی د دې په پاتې د زور رمزا ان قضا پکې وکي چې دا غي نه غل اخلاص شي د دې خصوصا زموږ رخصت ترسته وکي نو دا په طریق اوولاي چا راته چې کله وخت د دې رمضان د اوکل نه د پر د خوراک د لپاره جائز دي چې نو یی پیدا نه د دې رمضان نه وخت په د دیني پیدا لپاره په اولا د لپاره صحیح نه جائز دي له همدغه واجب اخر پکې ديني سي کله پکې نسل شي نفعیت عدد ترخصو نبیع متعدد کی گی دید دا رخصت حین اجیم پتا کواحکی بطریقی تنبیر پترکی دید دلات النصر الہ حاجتی دینیتی نحاجت دنیوی نا کم طرف تا متعدد دینی طرف تا